Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasul Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa salam. Amma ba'd. Kao što najavljeno u narodnom vremenu, dicer odgovori na pitanja odnosno kao što je bilo kaça do sada. Ja ću čitati pitanje i odna autonomski odgovarati. Od prilike zašle nekih 18 pitanja. Nisam uspio se to čitati. E, znači čitaću jednom pitanja i ukratko nasledaj odgovorim da je lahva pomoć. Pa tako da Ja se nadam da se dobro čujemo da se ovri. Prvo pitanje prvo pitanje nakon je nazivanje se lama. E, kaže da li Pusti vjerdusna predaka je prenesena od Allahovog poslanika sa Valahov Alivim 7 o tome kako je ispravno obaviti te šehud prvo sjedinju namazu dok sam ranije išao u Mektevno učio sam da tokom učenja šehajata podine i kažete zatim sam pročitao knjigu koji stoji da na sjedinju treba micati prst. Od jednog vrata saznao da prst treba biti u oknitu pravdu skibli dok treba sjedinju namazu. I još mnogo drugih mišlja pošto izgleda da su svih na vis su došli. Ako je govorio o ovoj temi, imaju neku mahanu u sebi zanimanu govoru lemu o ovom pitanju i šta je kod njih ispravno da vama podati tako dobro. E, što se tiče micanja ili mrdanja prstom, prilikom sjedenja učenja, znači etehijatu, po tom pitanju je prenašeno nekoliko hadisa. I to vjerodošno hadisa. Oti hadis hadis ma je došlo da odnačina znači kako se znači uglavnom misli znači, misli se na desnu ruku na desnu šaku odnačina kako se znači drže prsti je to da se da se veliki prsti i kaži prsti da se sastavi u krug odnosno srednji prsti kažni prsti da se sastave u krug a da se, a da se e, da se znači srednji prst i, i veliki sastave u krug a kaži kaži prst da se isprože to je jedan način drugi način da se kaže prsti isproži a ostali, uh, ostali prsti da se saviju da se saviju znači sakupi šaka i treći način da se da se čitava ruka da da se, da se sakupi da se saviju prsti jedni prema drugima I četvrti način da se isprži, da isprži svi prsti. E, ono što je došlo pred osnim hadisma, to su ova prva dva slučaja. Znači da se napravi krug sa srednjim prstom i, i velikim. I isprži kaži prst, isprži kaži prst. I e, drugi način da se sadiju svi prsti, da se, e, da se sklopaju šaku osim kaži prsta. Ta dva načina su došlo pred osnim hadisma. E, a po pitanju, ono mrdam po pitanju mrdanja to je što je stvari jes pitanja o što je to postavljeno e, po tom pitanju je e, premešeno iz ta tokudih hadisa vjerodostojnih hadisa e, poznati hadis inače se svi uglavnom vraćaju je osnovni hadiso kojim je došlo je kana juš El kana biis sama juširu bi isbaeli da lahu sallallahu alaihi wa sallam anbiyo da e, Upirao, znači, e, kaži prst, znači, ispravio bi i upirao sa njim. Pokazivao, znači, u pravcu kiblija. To je osnovni hadis, i on je verodostojan i oku čega nima sumnijenja. Međutim, oko tumačenja toga šta se podali misli i ostali dodatak koji je došao drugim hadisima, to je ono što je proizvjelo nekoliko stavova po ovom pitanju. Pa tako, recimo, prenosi se stav hanefi jaje da se taj kaži prst, da se taj kaži prst uh, diže samo pri, uh, prilikom izdovaranja šehadeta. Znači da se tada diže. Međutim, uh, za takav stav oni nemaj uh, dokazali, jer nije došlo u hadísima da se tada diže prst. Došlo uopćeno da se upirje prstom. Znači upirje se kaži prstom. Uh, drugi stav na čemu su uh, šafije, I mnogi drugi učenjaci, poput Albanija, to su prihvatili savrem učenjaka, poput savrem također Uthejmina i mnogi drugi koji su prihvatili. A to je ono što je došlo u, u dodatku hadisa kod Ibn Huzeime, o, o kane yuharri kuhak. Znači, kada bi, kada bi upirao tim prstom, kane yuharri bio, bi pomjerao, mrdao bi taj prst pa su na osnovnom tog dodatka o hadis dodatka, znači ni u osnovnom hadis spominut, e, e, zauzili stav da da se mrdak tim, e, tim každjeprstom koji, sa kojim su upre. I treći stav na čemu su ha i mnogi također savremeni učenjaci, pogotovo hadisi, a to je da se samo tokom cijelog učenja ete hilijatu da se upri e, každjeprstom bez mrdanja da se upri u pravcu, znači kibli. Da se, da se digne i ispravi prst i upri u pravcu kibli. To su ta tri osnovna mišljenja. Znači prvo mišljenje na čemu se je to da se samo mrda kada se izgovori šehade. Drugo mišljenje na čemu se šafio mnogi drugi učenjaci da se, se prstom mrda cijelo vrijeme. I treće mišljenje na čemu se hanefi a to je da se samo upri prstom pracu pravcu kibli da cijelo vrijeme bude, nači, da se upre prstom bez mrdanja. E, što se tiče snage dokaza, znači, po pitanju Hanetija, e, nema dokaza u hadisu koji ukazuje na da se diže sam u toku izgovaranju šehadeta. E, što se tiče šafija koji kaza se mrda i e, na znači, čemu šihalbani i mnogi drugi učenjaci, e, taj dodatak vokane Juharrikuha, da je mrdal prstom, taj dodatak se prenosi od Zaidete Ibn Kudame, od ravi Zaidek Ibn Kudame. Ta je a inače, inače e, od njeg se uzima Hadis i smatra Hadis dobri. Pa na toga su mnogi učenjaci uzeli da ovaj dodatak koji je došao od njeg prihvatljiv. Međutim, e, većina drugih učenjaka, da je ne spominjem ridom, smatraju da je ovaj dodatak slab. Zašto? Zato što ovaj dodatak koji, koji, koji prenosi samo ravija zajednog kudame, da ovaj dodatak, da se oni izdvojio sa njim, a da ostavih 12 ravija koji prenose od istog muhadisa kao zajednog kudame, nije, niko od njih nije spomenuo taj dodatak. A pošto su onih ostavili 12 koji prenose od istog ravije, od uh, muhadisa, Oni su jači sa strane pouzdanosti od zajednog kudame, a nisu prenijeli prevagnje njihovo da to u stvar, taj nije u osnovi ne postoji. Zato što su ovi, ovi, ravi, ovi 12 ravija pouzdaniji od ovog, pouzdaniji u prenošenju hadisa od, od ovog zajednog kudame. Mada i ovaj je prehvatljiv osnovan, ali je slabiji od njih. E, inače, ovo pitanje je onako unutarnog stole hadisa kada se jedan dodatak u hadisu privata, kada privata. Uglavnom što se tiče znači, ove teme, ispravnije je da ovo sa čim je došao zajedniku dame, da je to slab dodatak. I na tome većinamo hadisa, da je to slab dodatak i da je ispravno da u stvari poslan, poslanik s.a.a.m. što došlo u hadisu, da nije mrdao prstom. Na čemu su han nabili? Znači ispravno je, po, osna, po pitanju dokaza, ovo govorim, je, terđih odnosno šta je ispravnije, s mojej strani da ono onaj stav učinjaka koji su na tome da se ne mrda prstom, znači samo se uprije prstom pravacu kidli i cijelo vrijeme se drži u priliku a ne da se mrda. Međutim, iako je, i mnogi koji se vraćaju naših Albanija i mnogi drugih adi, uh, muhadise savremeni i prijašnji, koji su prihvatili od odata kjer to ima osnova, ali ovdje govorim sa strani šta je pozdavnije, šta je sigurni, šta je ispravnije, a to je da se ne mrda prstom. Iako znači i to mrdanje ima osnova jer se vraća na hadis, međutim različno oko tog dodatka da li je on prihvati ili nije. I toliko po, po, po pitanju, od nada se da smo se razumijeli. E, što se tiče drugog pitanja, u njemu je došlo, e, kako će postupiti klanjač kada uđe u džamiju, zatekni džemar na početnom tekbiru farza, farz namaza, a on nije stigao klanjati e, sunete sabah namaza, dali mu je dozvoljeno i kako će postupiti u ovim slučaju? Pa ovdje, uh, brate, sve sam navoditi tri slučaje. Kaži prvo pod A, da klanja dva rekata koliko mi je predstava vremena do samog svanuća ili će klanjati kada sunce otkoči za jedno obja pod B. Uh, ukoliko čovjek bude zauzit neki opravni postan smijeli naklanjati nepočne uh, prethodne namaz pod C, pod C. Smijeli ostaviti, to je kao pi, pod pitanje, jel, smijeli ostaviti naklanjavanje saglarske uh, sunete za bilo koji period toga dana ukoliko vi, uh, propusti opravdano, kaže naravno u pitanju postavljeno sa akcijom se na to da namaz propušen nenamjerno, pa mi interesi kako tupti ukoliko se ova situacija desi. E, što se tiče e, naklanjavanja, ako se zateknelo, da već klanjaju farz namaz, sabah namaza, ispravno ono što, kada klanjaju sunetske, sunete, znači sabahske, ispravno je ono što došlo u hadisu koje mnogi hadico ocijenjuju dobrim i vjerodoslovnim hadisom, a to je da, da se nakon klanjaju sabaha, na da čim se završi, da se nakon toga ustani klanja klanjaju odma, da se odma klanjaju suneti sabaske. To došlo jel, u vjerodoslovnom hadisu. Prvo na tome dovoljno je taj hadis u kojem došlo da se da se, da, da se klanja odmah dva, dva, dva rekata se naklanja znači, ta dva rekata. To je spravnije, to je najbolje. Iako bi se ta dva rekata bilo kad poslije naklanjalo. Znači po, poslije da se naklanja između, do polodne namaze, tako dalje, znači u tom ima širine. S tim da, da svi, jel, ja, sabavski Suneti, potvrđeni, potvrđeni suneti i da i poslanik sallallahu, ali nije ostavljao ni na putovanju, na seferu. Znači oni, e, oni se naklanjavaju prije nego neki drugi suneti. I treba ih, jel, nastojatnih lima da ih naklanja ako ga pruču. E, a po pitanju toga, jel, e, da li iklanjati, jel, sada smo rekli kada je kada iklanjati, znači odmah nakon što se završi faz namaz, A ovo kaže bi dan čekanje kada sunce uskoči da dođe do kuple. Po pitanju naklanjavanja inače, el naklanjavanja namaza, treba znati da zabranjena vremena, da zabranjena vremena klanjanja se odnosi na nafilen namaze. Po isto znači u neak način. Odnosi se samo na nafilu namaz. Zabranjena vremena se ne klanja na fila namaza. A zaboravljeni farzovi, ako čovjek prespava i zaboravi kaniti farz, pa se sjeti, a to vrijeme kada se sjetio, to je bilo vrijeme kada kada je zabranjeno vrijeme kanjanja. On će tada on će tada farzu na kanjat namaz. A i sunnete po ispromišljenju. Isunjete tada na kanjanja. Znači, e, vrijeme kada je zabranjeno kanata mazit misli se samo na opšte na opčuno na pilo, a ne na Naklanjavanje propuštine namazova. Oklanjavanje propuštine namazova može se naklanjati bilo kada fardo se naklanjava i čovjek čim se sjeti, kao što došlo u hadisu, jel, men nao mena salatina unesija, ako je prespava namaz ili ga zaboravi klanjati, felio salliha neka ga klanja, meta dekareha neka ga klanja kada se sjeti. Kada se sjeti, šta? Da je zaboravio. Da je zaboravio klanja kada se sjeti da je prespavo i tako dalje. Odmah klanja dokazuje da se klanja bez obzira na na vrijeme jel, da li je to zabranjeno klanjanje zabranjeno vrijeme klanja se odnosi samo na općinu Atila a na paljavanje ne ulazi u to ne samo na klanjanje nego mnogi drugi namazi te je to nesključ se klanja u bilo koje vrijeme kad god čovjek uđe u mesdžet i mnogi drugi namazi svi namazi s povodom znači s povodom se klanjaju i u zabranjenim vremenima A odabranje vremena, zabranje naklanjati samo opću na filo. E, znači po pitanju suneta nema smijeće da se oni naklanjaju bilo kada u bilo koje vrijeme. Ako, ako čovjek e, zauzit nekim poslom ne može naklanjati odma i tako dalje. Mada je najspraveniji da, da se klanjaju odma nakon na far, sabahskog farza. E, treće pitanje, da li je obaveza pokor, pokornost u roteljima okoliko brani da se oženim ženom koja nosi nikad? E, tato bin Maruka, što što radi smo u te tako na e, Pokornost je u dobro. Sjedno bilo pokornost, pokornost u roteljima pokornost u vodarom slimanskom. Znači, pokornost se biva u dobro u hajru, u dobrim stvarima. Ne ima pokornosti u ono što, što, što je zabranjeno, što je pokuđeno. Uh, u ovom slučaju ovdje što, što pita brati uh, ne smatra se nepokornost roditeljima ako se oni u tome ne poslušaju jel? ne smatra se nepokornim uh, a ono što je najbolji da, da se u ovom slučaju uradi jel, da se pokušaju roditelji ubijediti, da im se pokuša pojasniti da, da im se razmekša srce da, i tako, da se nađe načina jel, da oni priđu preko toga a ako bi čovjek to i uradio jel sin, ako bi tako uradio to to ne ulazi u nepokorno roditeljima četvrto pitanje da li namaz obavljen u prvo vrijeme vredni u slučaju kada klanjač klanja sam ili vrijedni namaz obavljen u džematu Na što se odnose riječi ka, koje je Allah posljednika svojom ono izgovorio u mnogim listima kada je, je spominuo da namaz u njegovo prvo ili pravo vrijeme najvrijednije dijela. Da se Allah ono nagradi najboljom nagradom. E, što se tiče ovog pitanja, e, ovo se na, na hadis, na poznati hadis, ne kao što uvijek, je odrećeno kao što je izgovorio, mnogim adivisima, nije to došlo u mnogim adivisima. E, ovo pitanje e, klanjanja namaza u njegovo prvo vrijeme ni došlo u mnogim adivisima. Nego je došlo u Buhari i Muslimom, znači Hadis Mutefaka Aleihi, u njemu je došlo da fi najbolje bijelo, dobro bijelo namaz u njegovom vremenu, ne prvom vremenu, u njegovom vremenu. Znači Hadis Mutefaka Aleihi i Buhari i Muslimom je došlo, najbolje dijelo namaz u njegovom vremenu. A dok je došlo u, u rivadu kod Tirmizija i kod Hakima, iako taj rivad, na znači, taj ratkir je dostojan, kod Abdulla Himna Suda, znači hadis od Abdulla Himna Suda radila Anhu, je došlo, e, to ima dodatak, evdalo namami salatu fi ewwali vakfiha, najbolje dobro dijelo, znači je namaz u njegovom prvom vremenu ali znači, međutim taj hadis je znači kod Tirmizi kod Hakima i to je jedan hadis, a ne više hadisa a oni drugi hadis znači ovaj hadis je Verodosa Anišala i znači ovaj hadis je dokaz da, da je namaz vrijedniji klanić u prvom vremenu nego, nego, nego posliji osim određen namaz pao što je jacija, no stehan bi da se jacija odgodi jel do, do kraja prve tečine noći kao što su mnogi hadisala da je poslanik sa oblastivom odgađao jaciju da klanja takada bi izlashao rekao bi laula an ashqa ala ummeti la adartuhum ka da ne bi olakšao da ne dotišao s umemo kate na rediovi da klanjoj namaz u ovom vremenu in nahal waqtuha ovo je vrijeme tog namaza ja ci namaz znači ja ci da se odgodi da se odgodi do prve tečine noći do kraja prve tečine noći također je dozvoljeno mu s teha gdje da se podi namaz, kada je velika zručina, uglavnom arovskih zemljama, kada velika zručina da se ebridu bisalati. To sam sam rekao kada žel, klanjajte podi namaz kada, kada, pri, znači, kada prođe ona žestoka zručina kada je sunce u Kada prođe malo znači, malo te ne, predstavljam vakatih indije namaza. što znači, to su ta dva izvijedka, dok su ostale namaze gdje mu steha uklaniti prvom vremenu naslom ovog hadisa u dva ima suuda. Dok malo prikažem, znači ima drugi hadisa kojima je prenešeno također hadisa kojima je prenešeno također, prvo u prvom vremenu je Allahov zadovoljstvo, tlanjanje u srednjem vremenu namazkom je Allahov rahmet, a u zadnjem vremenu je Allahov oprast. Hadis biljeđi gadare kutnu. Međutim, isto dava hadis ne samo slab nego da mevdu tako kaže Šejh Albani da je izmišljen hadis ne mogu ne može se na ni čovjek jer kačati i ostati pita e, hadiserno se kod kod Tirmizija od od dvije binomera znači istina da u tom pitanju postoji e, da potiš, samo jedan hadis koji govori o prvom vremenu e, i to pitanje to je lapsam dobroženje pitanje to bi bio odgovor pito pitanje da li će roditelj koji izabere da li će roditelj koji zabrani dijete za idi na mjesta na kojima se uči i vjera po podučava seminara tako biti biti grišen zbog tog postupka u kojem zabranjuje djetetu da ode za tamo jer smatra da dijete poznaje osnov osnovu dobre vjere je na ja sjudio jednog da je da roditelj ima pravo da to zabranjuje dijete odlazak na ders na samog samog Znači, da, pitanje je da će rotelje koji zabranje djete, ide na mjesta koji nas uči vjera, poput desova, seminari, tako dalje. Dobro, se vraćam na pitanje iz kog razloga rotelje zabranje djetetu da ide na, na te desova, seminari tako dalje. Normalno, u osnovi, rotelje treba da postiču djetetu da idu učiti lavu Da se kaže da će biti griješan, jel? Griješan rotelje u ovom slučaju ako ben odvraćao djeteta da uči djeru zato što ide da uči vjeru kao vjeru. A ako rotelj ima neki drugi razlogi s koji da se boji za djeteta ono, možda nekaj rotelj imao prodanje za tu zabranu. I, i to, to neće biti za nje grije. Osim il, kao što je danas poznato kod nas, ili da roteli možda ne daje djeteta da ide na mjesta tamo gdje će učit kod vehabija da ne postoje vehabija i slična uh, stvar. U tom slučaju je uh, A roditelji znaju da da je to da je to nije špotnata ta, ta tako da mi vidim svjesno neće ide je jer da djeca idu tamo i tako dalje a ne ne da im djeca uči i, ili neko površno govori tako da znači ima slučajevi da roditelji mogu biti griješni ako odlače djete da od učenja Allahove vjere ali ima slučajevi mogu biti je li, površno je Obaviješteni, imat neke predasude o tome i tako dalje, gdje ima i uzreko da lažeš, ano da ne budu grešni. Ali u svakom slučaju jel, e, djeca trebaju to da sa svojim roditeljima, da nađu načina da ih ubiri. E, dalje šesto pitanje, e, možda je malo kaži čudno pitanje koje ću postaviti, ono glasi da li je slina nečist ili nije. Pa da ja sam čuo različite da po ovom pitanju, pa mi interesuje govor u Lemije jer su oni govoli to tako čudnijim i o našim većman nebitnim stvarima, pa navodit ćemo da, da ne znam, nije mi poznato da nisam nigdje prošlo što čuo da, da je slina nečista. Slina je čista i nije imao dokaza dokada da ona nečista. Niti se sjećam da sam nikad našao neke hilova pradilaženja da je neka rekao da je slina nečista. Uostavno, ako bila nečista, a mnogi ljudi imaju nos u nosu slinu, jel. Ispod da klanjaju se nečistočom na maz, a ni dozno klanjaju sa ta nečistočom na maz. Povotovali koji su prehlađeni i tako dalje, pa imaju slini na nosu. Znači ispod da klanjaju na maz a imaju nečistoćina se. Sred... Hele mi se u svakom slučaju primijetnava da ima jedna 60-tki se kazuje da je slina nečista. Ispravno je slina čista i da ni znači od nečistoća koji čovjek mora da da iskloni da a, kako bi kako bi klanjao, je čist. Da nema nas je ništa nečisto. Ispravljamo znači, da sline e, spada u čiste stvari. To što se one nama ogavne što što sam nazi, e, da godim očuti, to je druga stvar. Ali po pitanju toga šta je u Islamu nečisto, znači, to stvar je rolo precizna, da, da nešto bilo nečisto, mora imati jasan i precizan dokaz. Osnova Islamu da je sve čisto, osim za ono što imamo dokaze nečisto. Ne ima dokaze neke ukazije na to da je slina nečista. Niti mi je meni poznato da neko učitelj treba kod danas, ja ne znam kako je ko je mogao da, je da priča da da imam razmišljanje stavu po pitanju slina. Naledes, se jedno pitanje, e, postojeli li, li Radostan Hadison nagradi za, ono za, hadis na poznači, za onoga ko sluša uči ne Kur'an. Na hadis koji navodi, ne znam kaže za onoga ko Pročita Harpiz Korana častom, da ima deset ili deset do sedamstotena dobrih dila, ali na dali postoj argument koji govori o sevapima onoga ko, ko sluša učenje Korana, da li je pretiziran koliki je sevap od tog dobrog djela, da vam Allah podari svako dobro. dovol kor oza korrij Kur'anu festemmijulehhova ansitu. kada se uči Kur'an vi ga slušajte pomno slušajte i šutite. aj tu toša zabra nel za prijećanja kada to učii Koran, Naravno, ode se misli, prvenstvo se ovdje vraćaju na namaz, učenje u namazu, kad se klanja namazu, uči Kur'an, nagla, tako dalje, ali se i uopćeno nisli, jel? Da, a sama ova, ova naredba u ajetu, naredba u ajeti zavrana, kada je na to, nizovšće, zbog vrijednosti i slušanja Kur'ana, ili kao što došlo, jel, u drugom ajetu, debaru ajati, oni koji jel koji uh, uči Kur'an uči Kur'an da bi razmišljali o njegovim ajetima sve to ukazuje na na na vrijednost na vrijednost, uh, o razmišljanje ajeta onaj koji sluša ajet on razmišlja narodna onaj koji razmišlja razmišlja ono što je ajeto to mu povećava iman itd. i tako dalje i onaj koji čita čak i prevode al Konkretno, ne možemo sad pastiti na neki ajet koji direktno ukazuje na to e, da kako došo došlo ovdje nagleda za ono ko sluša učenje Kur'ana. Ne možemo pastiti sada nape, može ako najdi u toko dalje odgovora. Dalje sljedeće pitanje. Osmio. Da li je dozvonio rati za čovjeka koji ima tržni centar u kome prodaje između ostalog i alkohol. moj poslije bi bio u sklopu tog tržnih peta ali u, ali u pekar i, ili u ne zavoditi počitati i ne bih imao kontakta sa prodajom alkohola. Ispravno je inšalo da je dodajno raditi u, u firmi, u trgovini na mjestima gdje se e, prodaje Neki haram, ako čovjek neće, neće ima direktan kontakt sa tim haramom. Pogotovo na mjestima gdje je taj haram koji se prodaje, je on e, procentalno neznatan i e, i mal u odnosu na ostalo drugu robu koja se prodaje. Jer uprotivno, ako bi išli do te da, na mjestima gdje se radi, njeste, da, da ne ima nikakvog harama, onda čovjek danas ne bi imao gdje da radi ne bi mogao da radi ni u firmi jer firma mnoge stvari radi preko banke koja radi s kamatom. I firma uzima kamatu i daje novac i, i dobija kamatu i posuđuje novac i vraća s kamatom firmi kojima ljudi rade, znači ne, ne standardnim firmama, ne bi smo vratnio u, u mar marketima, supermarketima, e, bili veliki tržni centri ili imali jer uvijek nešto ima što je haram, što znači mano haram da prodaje ili kupuje. Znači ovdje je ibrat u tome da je većina robe koja se prodaje, velika većina robe da je halal i da da čovjek nema direktnog kontakta sa kupo-prodajem tog harama, da da ga on ne konzumira. Ivrte u tom inšallah. I zato je nema inšallah smjetni. Euh pogotovo čovjek je ako ne može nađe drugači drugi posao koji je bolji, koji je čistiji, jel, ali u osnovi, na znači, gledajući, teško da nas naći posao i, i čak i raditi u nekoj firmi, a da u njoj nema neki haram da se ne radi. I zbog tog razlova, jer je u većini stvari koje se radi i da sam čovjek ne kontaktira deko s tim haramom i išava dozvone radi na takvim mjestima. E, deveto pitanje. Kaže, e, želim oženiti drugu ženu koja je iz jedne arapske zemlje, te iz tog razloga moram je venčati opštinskim Putin kako bi ona moga dobiti dozvolu za boravak. Da, da bi tako nešto uradio, potrebno da da razveden opštinski prvu ženu. Jer, ako, jer kako znamo po ja nije dozvoljeno u Bosni i Hercegovini, dali bi se takav naći razu da prva žena smatrao kao talak? Iako ja nisam dao talak, a ja ne želim dati talak prvoj žene. E, razvod prve žene e, opštinski ne može biti osim na način da će čovjek morat znači ovaj brat koji pita znači on će morat izgovorit da tu ženu smatra da mu nije ženo, žena i da je razvodi i da je pušta znači ne moguće na izvodljivo da opštinski razvede a da ne izgovori riječi talaka znači kada je razvede sve jedno napisao riječima je izgovorio i kaže ja ja tu ženu razvodim ona meni nije žena ili nečuje za ženu i razvodimo se iz tvojeg i tog razloga Sve su to riječi koji kazuju direktno talak. Znači neminovno, nemoguće da se razvede opštinski, a da ne izgovori riječi talaka koje su šarijaski uh, smatraju talakom. Tako znači da je tako nešto nemoguće, neizvodljivo. I čak ako se napiše i riječima, čak ako se napiše riječima, direktan talak napiše i riječima da, da se razvodi od tije žene. Znači razvoj za žene znači puštaj time pada talak. Znači, nemoguće da se razvada opštinski, ono što mi znam opštinski, a da čovjek ne talak to ženi sa kojom se razvodi. Bez obzira želi, da danje talike ne želi i brati o riječima koje izgovori. Ona koja izgovori direktne riječi da je razveo, da je pušta i tako dalje, znači time pada talak. Ako može, na neki način da razvede da ne izgovori riječi talaka. Ne mislimo talaka, na aratskom jeziku da je daje talak. Nego se i na bosanskom jeziku da kaže da je pustio da se razvodi od nje sredstva u direktne riječi talaka kojima, kojima pada talak. E, deseto. Da li je dozvoljeno da mladuženja čeka, čeka da mladu kada se vjenčaju Dok ona ne bude spremna. Neki određen period, na primjer 20 dana. Dok se, ne, dok se ne slobodi straha od spolnog odnosa. Hvala, hvala da vas nagradi. Pitanje. Da li je doželjenja? Da li je doželjenja? Da li čeka... Nam Na mlado, vjerojatno nije da mlado, na mlado, kada se vjenčaje dok ona ne bude spremna na neki određen period, na primjer 20 dana dok se nam pobodi strano od polnog odnosa. Nema nikakve smijednje u tome, ako sam dobro razumio pitanje, znači on će da joj vjenča, a da nema sa njom odma intimni odnos, da ona na slobodi dana više manje tako ne, kako mogu da odgodi ako ona hoće, al ona ako ona pristaje na to je i ona ima pravo, je l' to i tramišanje na intimni odnosi i on ima pravo, suodno kako se on tome nema meni na nikakvim nima ni da može da sastanu ni prvo ni drugo ni tečajni ili kodinaoć. Mada da, ostonoje pravo, osnovni hak pravo i um, um, na muža i žene je e, osnovna pravila koje stižu sa brakom je intimni odnos jedno i drugo, pogotovo muža. Na znači čuvom nema nikakve smjernice ako je stvar dogovora, ako, ako je baš pitanje usporavanja, straha i tako dalje. 11. bit dana daljna mi je naredjeno da slijedimo mezebe ako je, ako je možete li navesti dokaz što sam jednog od jednog dok Dok Hadisem, doktora Hadisa iz Bosni, da trebalo slijedi Mezebe, pa nam to malo pojasnite, ako može da osavlja nagradi. Pitanje slijedjenja Mezeba je jako široko i kompleksno pitanje. Možda, možda čak bude predavanje na tu temu, baš ovdje napreko Paltoka. Jer je to jedno od, od, od pitanja koje, koje je izvratno savrveno, iako ono davno da ovdje ono liješene. Ono Ispravno je da, da nema dokaze da je neko od muslimana dužan da slijedi neki određen mezeb. Ako se misli na mezeb, mislim da smo ova četiri mezeb poznata, ja? prve stvara. Ne ima nijednog šarijetskog dokaze da dokazuje na to da je musliman dužan da slijedi mezeb niti imama Ahmeda, niti Ebehanifi, niti Shafi, niti Malka, niti bilo koje drugog učenjaka. On je sposoban radog koji su koji su meze bili na stan duža slivi prije ove četvrti mama prije što su bili rođeni. I tako dalje, Halel neise. Urano ispravno je da nema dokaza da su oba za slivi da da jedan musliman oba za slivi odviđen A dokaz najjači dokaz a koji on dokazuje je Kur'anski ajet verse anu ahla zikrihu tutla ta'lamun. Pitajte učene ako vi ne znate. Mada taj dokaz nije uopće ne ide njima priludnog protiv njih. Pitajte, ehlas diker, pitajte učeni ako vi ne znate. A, nisu učeni samo ovi zrođe Mezeba, imani Mezeba. Učeni su svaki drugi učenjak. Jel? Pa tako čovjek kada pita učeno čovjeka, on je ovo ono se došlo u do omajte. Svakako ne zna, pita učenog. Jel? Tako da najveći dokaz koji imate ovaj dokaz, drugih dokaza i nema. Ispravno da da musliman ni duža da se jedi, nego vidi odježen nazep, nego mu dozvoljeno da se vidi odježen nazep. A u stvari ispravno još nešto drugo da običan musliman ime ima ina mezet. Običan musliman koji ne razume šta je mezet. Ni ništa učio o mezetima, ne zna ni va stavova mišljenja o sufi kod mezeba. Oni nema mezeba, ne može da bude musliman, ne može šija Hanefija. Kakah Hanefija, znači, on sve čeka me, ne pojma ništa o Hanefijskom mezebu, ništa učio. Hanefija može biti uč, uh, talib ilm, učenik koji učio hanefijski mezeb i naučio njihove osnove, i onda sve izučava preko hanefijskog mezeba, veća se na usuljih hanefijskog mezeba, i on zato je znači, talib ilm, onaj koji uči, koji uči, ne misli na medrese i škole, neko pravi učenjak, jel? koji uči, ali nije došao na stepen jel, ići tihada, pa on može rezi od sebe da je hanefija, jer slijedi e, u sudu iz, iz tog mezheba. A običan musliman kao kod nas, jel, on nema ima uopšte mezheba. Kao što kaži, Ibn Kajim o tome napisao, jel, pisao, a, da običan musliman nema ima mezheba, što je ispravno. Običan musliman je na mezhebu učenjaka koji ih slijedi. Običan musliman je na mezhebu onog učenjaka koji slijedi. Ispravno da odluge muslimanu, jel, da On je obavzano stvari za ono, za ono pita koja ne zna, da pita učene ljude. Nije ga lašan obavezao, niti postani sa stranem da mora slijet jednog određenog učenjaka, niti jednog određenog daju, niti ovdje to. Znači, u tome ima širini. U čijeg od znanje ima povjerenja, on ga pita i, i kako mu on pojasni iznesemo dokaze, slijedi ga u tome. Znači, običan Mosliman nema izbora osim da, da slijedi učenje, ono kako oni pojasni gdje. Međutim, nije... Nije mu da slijedi jednog određenog učenjata. Bio on imao jednog mezaba ili ne bio. Onda je lako bi rekli da je obavze slijedi određene mezaba, na kojim su mezaba bili ashabi, na kojim mezaba su bili tabiini, na kojim tabi tabiini, koga su oni slijedili. Normalno, nama je obavze da slijedimo poslanika sallalavom. Ono što je došlo u jasnom hadisu, znamo da je hadis vjerodosovan. I došao do nas hadis, provjerilo da je pa čas na mučenje dozasam, nismo dužni to slijediti, A da močno stite uđemo učenjaka, za tako nešto nema do kada više rijetu. Osim ovaj Ajčo je kaže, jel prestav za pitajte učenje ako ne znate, a učenje pita, znači pita bilo koji učenje koji imamo po sebe. 12o pita. Inače tema, jel, e, tema mezjeba, mezjeba je tema mezheba, slično nezveva, široka kompleksna tema, ona zahtjeva predavanje, predavanja. U glavnom rezimu je toga da, da je dozvoljeno slijedi određeni mezebova četiri poznate ili neki drugi, ali da nije vađi, da čovjek nije grešan ako slijedi određeni mezebova. Nego da je to samo dozvoljeno. 12. pitanje. Imam jedan hadis koji je vezan za temu, pa da brazijed malo pojasni. Predme se od džavra djelaha hanhude da je rekao Allah poslanih 27. Koji se roboženi bez dozole svojih skrbnika, lasnika, ili porodice ta je bludnik. Da se Ahmed Budal termi to za ženu vidi ili da muškarac da se, recimo da se moja mati ne slaže da neku djevojku uzme za ženu jer ja je mogu ja protiv nje i volje. Hadis kaže koji roboženi koji dozvolio svoj stepnika ili koji taj je bludnik. Uh, hadis, male je cu on preveen, E juma hadi za narodkom je e juma innaretim. te zavođet by gari iznivali diha Fe je za, fe je koja god žena. O oh, na hadis, nima rob. Ne znam da ima ovakav hadis, znači je hadis ispravno. Hadis je koja god žena se uda bez dozvole njenog staratelja velidja, ona je bludnica, ona je bludnica, ona bludnica. to je hadis. Koji men poznao, ti baš kad prveno sve imam ahmede, budava tako dalje. A u ovom, ovom rivajtu nekako pripučujem da ima koji rob, koji god, koji se rob bez dozvole svojih krme, a ovdje se rob misli na, to je sad druga stvara, ovdje je rob misli se na roba, rob koji... E, Na rob, znači, robola, kad, e, znači, kada musliman ima robove svoje, to je drugo pitanje. A Znači, ovaj hadijsko senat spomeni odnosi se na ženu, a ovdje hadijs spomeni za roblje, robove, znači muslimani ako bi nije imali robove i, i e, neko ima vlasnike neko roba i taj njegov se rob o, oženi bez njegove, bez dozvoli njegov vlasnika. Ovdje nije skrbnika, nego išto nam vlasnika, da je onda on bludnik i tako dalje. Da se na to misli, na roblja, a ne misli se, jel... I da ovaj hadis se naravno odnosi, da, da odnosi se na, na, na, na ovog vrata koji je pitan, na nas slobodni muškarze, nego na robove muslimane. Na robove muslimane se misli, a ne na... A, inače, jel, a, muškarcu ne treba dozvola od, stara, od staratelja, da li se on ženio, ne treba mu dozvola od roditelja, od oca i majke, Za njegovu ženitbu nije uslov da mu oni daju dozvolu i daj, da, da on ih treba uzdravljiti i, i, i, i, i savjetova sa njima tako dalje, ali za da ispravnost valjena s njihovi ženitbi nije uslov dozvola njegovoj majke ili, ili oca i tako dalje. Ovaj hadit znači nima veze s so ovim što brak pita, znači odnosi se na, ro, na robove, ne rob a lažiša, na, na robove ljudima. Trinajesto pitanje. Kaže, mogu li dvije pretreće biti jedna drugoj, mogu li dvije pretreće biti jedna drugoj, biti mahrem kod upoznavanja s muškarcem? Mahrem je muška osoba. I ne može nijekog slučaj biti ženska osoba, mahrem nekoj ženom. Majka ne može biti mahrem svojog čerke. A kamo li da prijatelje za jedno drugo i budu mahrem? Znači, mahrem je muška osoba. Mahrem je ona osoba koju je dozvoljeno, znači, mahrem je, nekoj ženi je mahrem, njoj osoba, ona koju je zabranju da, da, tu, da tu ženu ženi za savremena. Ušto ulazi muš. Znači, nekoj ženi, njoj je mahrem, njen babo, njen brat i čak na koji ima sina punoljetnog i, i tako dalje, njen e, znači Amidža, Dajdža, oni su je mahreli. A ne može ženska, e, žena može nikad biti mahrem drugoj žene. Prema tome, znači, dvije e, prijateljice ne mogu biti mahrem jedni drugo prilikom poznavanja. Ovo je vjerojatno neko ašiklijsko pitanje, aškovanje, tako dalje. E, o... o Izlaz iz ove situacije je uvijek što pita ovdje ova sestra, a to je da ako već znači dođe do toga da neka sestra, znači ona je na udaju, i onaj muškarac koji ih hoće da ju pozna, oni je na ženitbu što je prvi uslov da, da je bilo dozvan da se sretnu, da se da se vidi, upoznaju. Ako ne mogu događu da se sretnu na način da, da, ta, da ta sestra, žena, ima mahrena sa sobom, je, je rješenje to da se na javnom mjestu upoznaju. Znači na javnom mjestu, znači negdje na trgu, u sred grada gdje ima ljudi koji hodaju ako ja ne da se osamljuju, da budu na negdje tajnijim mjestima gdje su osamljeni i dvoje sami tako itd. Pa makar bili sa prija, prijateljicom ili sa deset prijateljica. Znači ibrati u tome da bude na javnom mjestu, da, ne, ne, da bude neko skriveno u tajnovitom mjestu. Znači na takvim mjestima je dozirano da se upoznaju, da se vide, ako je cilj naravno uh, upoznavanje radi braka. Ako niti ona na, ženi, na udaj, niti ona na ženitbu i obrnuto, ona na ženitbu, ona nije ona nije na udaj, neće da se udaje, tako dalje. Osnovi, njihov u osnovi, njihovo upoznavanje nije dozvanje, jer to u tvar vodi aškovanje, zabavljanje koje je po šarijatu zabranjeno. 14. E, koliko muškarac kad upo, kod upoznavanja ima pravo vidjeti od ženskog tijela, smijeli vidjeti kosu, podlaktice i sl. 15. vidjeti kosu, podlaktice i sl. Ispravno ukotova ina razilaženje učeniaka ispravno je da je dozvoljeno da vidi e, na ženi dio tijela koji inače e, dozvoljeno ženi da otkrije pred e, ženi je dozvoljeno otkrije pred njenim mahrenima a ženi pred mahrenima dozvoljeno da otkrije znači, e, da od otkrije vrat, kosu, e, čak ruk do laktova, noge e, do članka i čak iznad članka i tako znači e, e, To je dozvoljno moškarcu u prilikom poznane da vidi kod, e, od ženskog tijela. Nači dozvoljno da vidi njenu kosu inšalno. E, 15. pitanje. Da li je ženi dozvoljno trašiti talak zbog toga što muž hoće da uzme još jednu ženu? Da uzme. Vjerojatno da on ženi. Opravdavajući to razlogom da ne može to podinjeti. Je li je to dozvoljeno? Naravno da je to nije dozvoljeno i da to nije opravdan razlog za talak. Osim, osim ako je žena, prilikom ta žena, prva, ako je prilikom sklapanja brašnog ugovora dala šart, uslovila svome mužu, na što on pristao da ne, na nju ne ženi drugu ženu pa on on to prekrši i oženi, onda i ona ima pravo da joj se poništi brak s čovjekom. Onda ima pravo ja. ako to ni uradla prilikom sklapanja braka, opet je kakopita Mars izložena koja neka e, ako to ni uradla prilikom sklapanja braka, onda to ni nije dozvoljeno da zbog toga traži talak razvod braka. Eh 16. dali Muhammed sallallahu alejhi ve selle uzeo za ženu Mariju eh Optkinju, prije nego je prihvatla islam ili nakon što je prihvatila islam. Inače oko toga e, da li mu je Marija bila žena ili robinja ispravno je mišljenje da mu ona nije bila žena nego da mu je bila robinja a ne žena. 17. 17. Pitanje 17. E, Možete da pojasnim pitanje o vjeri Muhammeza sallahu alaihi wa sallam prije islama. A, o kojem spisao na num stranci. Mnogi sekt, sektak odgovor kritikuju suđu. Pa kako da im a, odgovorimo na šubhe i kritike. Allah vas nagradio. Ono što sam napisao i dalje stojim za toga. Jedino što se moglo dodati. A to je da poslanik sallahu alaihi wa sallam prije poslanstva nije činio širk. To je uopće poznato, je. nije činio širk, a dovoljno su je dva koranska ajeta. Bova džedaka balin, našao te je, je na dalaletu fahde, pa te uputio. I drugi koranski u, u suri šura ma konte peder imel kitabu walal iman, nisi znao šta je kitab Kur'an, niti šta je iman. Ovo su Kur'anski ajeti. Naravno, u Fesir ima razno tumačenje ovih ajeta, neki kažu da se misli da je bio u gafetu, pa je upućen, da je ovo, da ono, u svakom slučaju, jedno je nedvosmisleno u ovim ajetima, da poslanik sallallahu a.s. bio prije početka objava je na, na nečemu drugom mimo kada je počela objava. To su, to je razime i na najispravljim mišljenjem Hesira da je da kada mu je počela objava, da je prije toga bio na nečemu mimo toga. Na nečemu drugom mimo onog kada je bio upućen sa Islamom, sa Koranom i tako dalje. Tako da ono što, što sam odgovorio, nije mi sam odgovorio. Naravno, mnogi pokušavaju da pošto u pitanju bilo postavljeno pitanje da, na kojoj vjeri je bio poslani Islana prije prije nego je počela e, objavaju e, Kur'ana i na čemu su bili znači, ljudi u Meki na koju su vjeri bili pa u stopu istog odgovora kada sam pojasnio da poslani Islana prije Islama nije bio Islamu osim ako će neko reći da je bio u nekom općem Islamu zašto treba na dokaz da je bio uopće a to da nije činio širk, to uopće poznato i neha potreba spominje. I ja Ali Aradjelahom nije činio nikak širk, ni obožavao kipove, ni sam nislam selem. E, a na, u drugom dijelu odgovora sam naveo da su mušici u Meki bili na širku. Da su bili na širku, da se kipove. A da je bilo i ostatak, a ibrahimove vjere i tako dalje u, u, u, u neki, tako da, ostataka, u realnoj vjeri. U svakom slučaju, oni koji kriti koji pokušavaju da spojuje to da sam, navodno kao rekao, jel, da sam rekao da sam ja protekvirio znam da sam rekao da je bio mušik, ni u, u tom odgovoru ne ima nijedne riječi da sam rekao za njih da je činio šik da je bio mušik, da sam protekvirio, što je što mogu pričati samo ljudi koji, jel, koji se bavi tim pita imam na ta način prije nego je počela objava islama, objava Kur'ana da sam na protiv potvrđuje po stanima. To teksturi su ona kome kome je potvrđen islam, a poslanik sam sam prije početke obave Kur'ana nije potvrđen islam. onaj tvrdi da mu je potvrđen islam, budu nekduže dokaza da, da je tada bio musliman, primio što je objava Korana i na kojemu da islamu bio i tako dalje, a koji na kojem islam bio, šta je dokaz da bio na tom islamu i tako dalje. Kratko znači, smiješno pričati o tome jel da se tekviri postane ih sasvim pri nego što mu je počela objaja. Tekvir ise onaj ko kome, kome se potvrdi islam, on se može tekvira, ona kome nije potvrđen islam, ne je da tekviriš. Ono se može pričati tome, da bi poslanično bio na fitri ili nije bio na fitri. I šta znači to je bio na fitri ili šta ne znači I tako dalje. Što, što je pitanje za, za koji nećemo naći odgovora u vjerodostojnim dokazima. Hele, ne se mislim da je pitanje su još jasno da, da bi zahtjeo toliko vremena. I priče i na ovdje nekakve šube i kritike i tako dalje. Kritika normalno dolazi, došla je mental kritika, poslana je, potklata i tako dolazi. Uh, od glovešina tekfirske davi i dovoljne samo to jel, da da nije vrijedno jedan komentar i tako dalje. Oni koji na pogrešan nakarad način tumače te stvari, ja naše da da da mi ubacuju u usta, ono što nisam ni rekao. E da ne bi jedan komentar. 18. pitanje o učenu eh terhida umrli na na 13. E, kako objasniti sa dokazima našim osnovacijom da je tu bidat? Ako ima to predvajanje negdje, išava postojele to web sajt, nije napisao. Kako pojasniti? Pa jednoštano pojasniti. Rekom pita, kako, ako ima neko predavanje, ne znam, meni upraznati. predavanje na tej teme. Da učenje te videa umrne primjerne srednice 40 Da je to na otari, pa jednostavno znači da je to, zašto to, zato što to nije, zato što su to ibadeti, učenje Kur'ana umrli na ibadeti. I da se uči na način kod nas tih predav, predavanja nekakvih zaduševno tevhida, sedmica, četiresimica, a, a to su ibadeti, da ibadete mora ima dokaza. A nema dokaza da to radi, ni ashabi, nije ni ashabi, malom poslanicom nije radio niti ashabi, ni reini. Niko celepa to nije radio, a to je ibadet, a ibadet imaju osnova zavrana, osim da ono što imaju dokaze da, da, da se to radi. I zato došli došli do osnova di znaviše, je radila od dva rašta i vajeta, kmena, ahdete, pijen, nahadza, mali, se minu, fehova red, onaj ko vede u, u, u našu faru u ovu vjeru, ono što nije odnije, to se odbija, to se odbacuje. A nije uvođenje, znači ti četiresnica, sedmica, sedmina, šta ja znam, da to nije uvođenje, gdje to je nešto novo, koji nisu radili praviljene različnosti, ima dokaz okoranice su netu. I ko to uvede, ko se tomu se tomu sve odbijaju. To, I i su so jasno da, da se treba nekako poslumno dokazivati. Naravno, to, to su so ljudi što neće prihvatiti, što je njima veća autoritet, neko tamo drugi, hođa ova ili ona itd. To je sad druga stvar. Ali da je stvari su jasna, da je, da je jasna i da, ne, ne, ne, da nije velika filozofija, da bi to neko razumio, ne znam, oko toga sam ne trebao plaho uvježivati. Ne znam, ima više pitanja? Nema više pitanja. To je tih 18 pitanja. Znači, otvijelike, to je to. U, prošlo vam je puno vremena, ali kako je to, ja? Uglavnom, neke, to je to da vas sad vaš nagradi vašim trudom i saborom i slušanjem i molim Allahovog da se korica dok da bude dokazana sa neprotiznanost sa sunnim i sa ovim riječima završio subhanakallohumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaj